Akhoni Fadidin, a'azakum Allah qaum muslimin saya hormati. Kita sampai pada ucapan Abu Ja'far ya At-Tahawi rahimahullah. La yafni wa la yabin. Tidak fana dan juga tidak binasa. Ini masih kelanjutan dari apa yang dikatakan sebelumnya tentang qadimun bilabtida da'imun bilantiha. Kata Abu Ja'af al-Tahir wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Al-awwal Jadi dimaksud oleh beliau Walaupun beliau mengistilahkan dengan khadimun bilam tida Ia yani, al-awwal tidak ada sebelumnya sesuatu apapun Tidak ada permulaannya. Daimun bilam tida Dan terus menerus Daim bilam tida Dan tidak ada akhirnya Kemudian dilanjutkan oleh beliau, layakni walayyib tidak fana tidak binasa, tidak pula ada akhirnya, sehingga itu adalah kalimat yang semaana didatangkan oleh beliau sebagai takki, sebagai penekanan. Di dalam syarahan yang disebutkan, olehka bilal al-hanafi rahimahullah. Bahawa kalimat ini ikhrarun bidawami bakaihi subhanahu wa ta'ala. Kalimat tersebut diucapkan oleh Abu Yafar. Rahimahullah, Untuk menunjukkan dawam bakaihi. Terus menerusnya kekekalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kekekalan Allah azza wa jalan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kullu man alaiha faham. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surah Ar-Rahman kullu semua yang ada di muka bumi ini semua yang ada di alam ini semuanya akan fani fana akan sirna akan binasa akan hancur akan berakhir وَيَبْقَى Rabbika رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ dan yang tersisa, yang tetap kekal, yang tetap baqa adalah dul Jalali wal Ikram. Allah subhanahu wa taala yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Kalimah ini ala Makna fana wal bait mutakaribannya bil maana. Kalimat layakni dan kalimat layabid keduanya mutakarib, berdekatan secara maana, tidak berakhir. Tidak fana, tidak binasa. Waljamu baynau maafitikrillitakit dan dikumpulkan keduanya untuk penekanan, untuk menjelaskan secara takkit bahawa sungguh-sungguh akan kekal, enggak akan binasa, enggak akan hancur, enggak akan berakhir, enggak akan ada berhenti. Terus menerus hidup. Haiyulayyimun, wahyu ayya dan mukarram dan dua kalimat ini pun untuk menekankan kalimat sebelumnya apa kalimat sebelumnya? da imun bilansiha terus menerus tidak berakhir la yafni wa la yafin maka tidak ada sesuatu yang baru hanya penekanan apa yang dibahas pada kajian yang lalu wa qala buja'ad rahimahullah wa la yakunu illa ma yuri dan tidak terjadi kecuali yang dikehendaki ala Allah Subhanahu wa ta'ala dalam syarahnya disebutkan oleh Ibnu Abdul Aziz Al-Hanaf Ibrahimah Allah hada radd li qaul al-qadariyah al-mu'tazilah al wa innahum za'amuu an Allah arada al-iman min ini bantahan bagi mereka kaum mu'tazilah al-qadariyah yani mu'tazilah yang mengingkari adanya takdir takdir dan mereka menyatakan bahawa yang namanya iman Allah menghendaki iman sedangkan orang kafir menghendaki kekuburan. Ternyata yang terjadi pada orang kafir adalah kehendak mereka. Audo bilalhi nasyaatan Aku berlindung pada Allah subhanahuwataala. Kita berlindung pada Allah dari godaan syaitan. Dalam bentuk ucapan-ucapan mu'atazilah ini. Kalimat-kalimat yang dirangkai oleh mereka yang menipu. Padahal yang dikehendaki Allah secara qada wal qadar pasti terjadi. Kehendak Allah secara takdir pasti terjadi. Maka semua yang terjadi di alam ini atas kehendak Allah. Bahkan kufurnya orang kafir pun atas kehendak Allah. Jadi kehendak secara takdir. Bukan dalam artian perintah Allah enggak memerintahkan mereka suruh kubur Allah perintahkan untuk beriman Aminu kata Allah. Berimanlah kalian Tetapi Mereka yang Menginginkan untuk Tidak mentaati perintah Allah Adapun kejadian itu Ditakdirkan oleh Allah SWT Sebelum diciptakannya langit Dan bumi 50 ribu tahun Maka kekafiran terjadi Atas kehendak takdir Allah Keimanan terjadi atas kehendak takdir Allah. Musibah terjadi atas kehendak takdir Allah. Keberhasilan terjadi juga atas kehendak Allah SWT secara awal kehidupan. Berarti kalimat ini, kalimat naikunu illa ma'uriid, bahwa tidak ada yang terjadi kecuali atas kehendak Allah adalah kalimat yang membantah pemikiran Muat Yang kata Muat tidak bisa bahwa Allah menghendaki iman. Allah nggak menghendaki terjadinya kekafiran. Akhirnya, ketika terjadi kekafiran mereka bingung. Terus kehendak siapa yang menyebabkan ini terjadi? Takdir siapa? Kalau bukan takdir dari Allah, pernah pernah Aziz melalui Memang mereka betul-betul jahil, bodoh yang sangat. Pernah dikisahkan di majelis kita ini juga bodohnya mereka sampai kalah dengan orang baduy yang kita bahas kemarin namanya baduy orang kampung, orang gunung biasanya bodoh tetapi menghadapi muqtadilah jadi pinter mereka ketika orang baduy kehilangan untanya mencari kesana kemari mencari untanya tiba-tiba melihat ada seorang tokoh yang pakaiannya kelihatannya seperti orang alim padahal padaria Ya, ya, ya syais Tolong Doakan kepada Allah SWT Agar ontaku ketemu Ontaku hilang Si Khodariah ini mengangkat tangan Dan kemudian berdoa Ya Allah Engkau tidak menghendaki Hilangnya onta orang ini, Maka takdirkan untuk kembali Kepadanya Kata orang Badui tadi Sekarang saya yakin Tidak akan ketemu otak saya Sekarang saya tambah yakin Otak saya tidak akan ketemu atas ibadu. Maka orang tadi berkata, kamu bicara apa wahai bajuwi? Kamu tadi doanya seperti itu. Engkau ya Allah tidak menghendaki, tidak menghendaki terjadinya hilangnya ontar orang ini, tidak menakdirkan hilangnya ontar orang ini. Ternyata ontar saya hilang. Nanti kalau Allah menghendaki kembali, tidak kembali. Lihat, ini adalah ucapan seorang bajuwi yang menunjukkan kalau kamu ini salah, wahai Qadariya wahai Muqtazila, kamu ini bodoh, kasihan, dianggap bodoh oleh orang yang biasanya bodoh yaitu orang awam, dari kalangan badui, orang Arab gunung, orang kampung, menyatakan kalau kamu doanya seperti itu, ini saya saya sungguh tidak akan kembali kenapa? karena engkau bicara bahawa engkau ya Allah tidak menghendaki untah saya hilang, nyatanya hilang berarti tidak berhasil Lha nah, nanti ketika Allah menghendaki kembali, juga enggak kembali kalau dengan cara berpikir seperti kamu. Fa inna a'adzukum Allah. Maka demikianlah keadaan mereka, orang-orang jahul, orang-orang yang bodoh dari kalangan Mu'tazilah Khadariyah. Qala wa qauluhum fasidun marud. Maka pendapatnya Mu'tazilah ini pendapat yang fasid yang مردud, yang tertolak limukhalafati alkitab was sunah wal ma'qul sahih karena menyelisih Al-Qur'an was dan menyelisih pula akal yang sehat bagaimana akal berpikir tentang bapilnya ucapan Mu'tazilah ini Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Allah Subhanahu wa taala Maha melakukan apa yang dikehendaki Maka ketika kamu berkata bahwa kekafiran itu bukan kehendak Allah, Allah enggak menakdirkan kufur, lantas kita akan bertanya secara akal, kalau bukan Allah yang menakdirkan, siapa yang menakdirkan? Berarti ada Tuhan lain dong. Ya tuh secara akal akan berpikir berarti ada Tuhan lain yang menakdirkan yang jelek jelek. Allah tidak menakdirkan yang jelek jelek. Allah hanya menakdirkan yang baik baik. Kalau kamu bilang begitu, berarti siapa yang menakdirkan yang jelek jelek? Berarti ada Tuhan lain atau yang seperti kekuasaannya seimbang dengan Tuhan tapi yang menciptakan jelek-jelek. Wallahi itu adalah akidahnya majusi. Akidahnya para penyembah api yang mereka berkata bahwa di alam ini ada dua Tuhan. Tuhan terang dan Tuhan gelap. Tuhan terang menciptakan yang baik-baik, menakdirkan yang baik-baik. Tuhan gelap menakdirkan yang jelek-jelek. Maka majusi menyembah api wahai Tuhan yang menciptakan yang baik-baik, ciptakanlah untuk kekebaikan-kebaikan, takdirkanlah kepada aku kebaikan-kebaikan. Mereka menganggap bahwa yang jelek-jelek bukan dari Tuhan terang, itu dari Tuhan yang jelek, Tuhan yang gelap. Astagfirullahaladzim. Akidah majusi, akidah kufur. Apakah kaum muslimin mau mengikuti jejaknya majusi? Apakah mereka para mu'tazilah mau mengikuti akidahnya majusi ya? Ekorni yang azzaikumullah, kaum muslimin yang sehebat. Dikatakan di sini tentang kehendak, tentunya yang dimaksud kehendak takdir. Karena kehendak itu ada dua nanti akan dibahas. Allah muhiyamat ala tulkah dari al Masalah yang dimaksud dalam pembahasan kita hari ini adalah masalah takdir, kehendak Allah secara takdir yang mashruh. Wasaya tilah ziyadah bayan, insya Dan akan datang nanti keterangan yang lebih jelas pada pembahasan mendatang. Bahawa kaderia, bawang namanya iradah ada dua. Iradah syar'iyah dan ada iradah kaderia. Iradah syar'iyah adalah kehendak Allah dalam syariat. Maknanya kehendak Allah dalam syariat adalah memerintahkan, melarang, menginginkan negara kamu salat. Menginginkan agar kamu puasa Menginginkan agar kamu mengerjakan ini, mengerjakan itu Itu yang dimaksud dengan irada syahiyah Tetapi kalau irada khadariyah Irada khadariyah adalah kehendak Allah secara takdir Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan Allah menghendaki terjadi, maka terjadi Kalau Allah tidak menghendaki terjadi, tidak akan terjadi Demikian Dan yang dimaksud. Dalam pembahasan kita hari ini adalah iradah yang qadariyah. Wa zummu qadariyah li ingkaril qadar. Dan Mu'tazilah tadi dijuluki qadariyah karena mereka mengingkari takdir. Kata mereka kehendak Allah hanya kehendak yang baik-baik. Dan itu bukan takdir katanya. Wa kadzalika tusammal jabriyah. Demikian pula al-jabriyah yang beralasan dengan takdir dalam kemaksiatannya. Berarti lawannya Qadariyah Juga sama Dijuluki Qadariyah Jadi ada Qadariyah Penolak, ada Qadariyah Hulu Qadariyah Yang muatilil Qadar Dan Qadariyah Yang huluwil fil qadar. Siapa Qadariyah Yang menolak takdir mereka Mereka yang berkata bahwa Allah menciptakan Segala sesuatu dan tidak menakdirkan <tuk> Dibebaskan begitu saja Mata mereka yang namanya uh, Penciptaan dunia dan alam semesta ini Seperti pembuat jam Membuat jam tangan Kemudian jam, jam, jam dinding Maka jam itu bergerak sendiri Tiktok, tiktok, tiktok Terus sampai rusaknya Allah juga menciptakan alam semesta begitu Diciptakan kemudian jalan sendiri Berkembang biasa sendiri sampai rusaknya para bina azakumullah ini akidah sesat. Ya. Akidah mereka para qadariyah anrufah. Qadariyah yang menolak takdir. <kuh> di sana ada qadariyah lain. Qadariyah yang justru beralasan dengan takdir untuk kejelekan-kejelekannya. Dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, dia berbuat berbagai macam kerusakan-kerusakan di muka bumi. Kemudian ketika ditegur, dia berkata ini kan takdir dari Allah. Apa kuasa saya untuk menentang takdir? Lihat, beralasan dengan takdir untuk membela dirinya, dan mereka berkata bahwa semua yang dilakukan oleh manusia, baik ataupun buruk, itu adalah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah SWT sehingga manusia tidak salah. Yang kafir tidak salah karena kekafirannya, karena dia ditakdirkan. Yang mukmin tidak terpuji dengan keimanannya, karena dia pun dipaksa menjadi mukmin. <tuh> nah, Ini juga kesesatan. Kesesatan jabriyah. <tuh> Kawan-kawan, alhamdulillah. Di mana ahlu sunnah? Ama ahlu sunnah, fiyakuluna inna Allah, wa inka na yuridul maasiqadran, fahu la yuhibbuha, wala la wala wa yakmur biha kata ahli sunnah mereka berkata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka walaupun Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejadian maksiat-maksiat secara takdir tapi Allah tidak menyukainya tidak meridhoinya dan tidak menyuruhnya ya wallahi na'azukum Allah apakah ini bertentangan atau tidak bertentangan tidak bertentangan Allah tidak suka kekufuran tapi Allah menakutkan kekufuran. Allah murka, Allah benci iblis. Tapi Allah ciptakan makhluk yang bernama iblis. Dan ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kata para ulama li Karena hikmah di balik itu. Ya, ini bukan kejelekan yang Allah kehendaki. Bukan kejelekan iblis, kejahatan iblis, keburukan ke bukan itu yang Allah kehendaki, tapi Allah menghendaki hikmah di balik itu. Allah menghendaki adanya orang kafir, adanya orang mukmin sehingga ada hikmah. Apa hikmahnya? Kaum mukminin berdakwah mengajak mereka kepada tauhid. Kaum mukminin berjihad melawan orang-orang kafir harbi. Kaum mukminin dan orang-orang kafir selalu dalam keadaan mereka sijal, bersaing antara kebaikan dan keburukan. Allah menghendaki demikian. Fa berarti Allah menghendaki di balik itu. Menghendaki hikmah di balik penciptaan syaitan dan di balik ditakdirkannya kekufuran kekufuran, sehingga tidak mesti yang Allah takdirkan berarti Allah cintai. Ini bantahan buat Jabriyah, wahai Jabriyah, sesungguhnya tidak mesti yang Allah takdirkan itu berarti sesuatu yang Allah cintai Allah ridloi. Allah menakdirkan kekufuran, tapi Allah berkata bahwa Allah tidak suka leibadil kufur. Allah tidak suka kekufuran pada hamba-hambanya. Sehingga Allah perintahkan hendaklah kalian beriman kepada Allah, janganlah kalian kufur dalam ilmu Allah. Allah Maha tahu. Nanti di kalangan kalian ada yang taat beriman, dan nanti di kalangan kalian ada yang kufur, ada yang mengingkarinya. Barulah Nabi Nya bersabda, "Allah Maha tahu, dat Allah Al sebagai qada' ini pasti terjadi." "Maka dikatakan bahwa Allah swt wa walaupun menakdirkan kekufuran-kekufuran tadi, tetapi Allah Yushtuhha, membentinya, Wayakrawha, Wayanha anha, dan Allah swt melarangnya." Wahada kaulus salaf qatibatan dan ini ucapan seluruh para salafus saaleh qatibatan. Qatibatan artinya secara keseluruhan tidak terkecuali. Sepakat mereka ijma' bahawa hanya Allah swt menakdirkan kekufuran, menakdirkan keimanan. Dan Allah menakdirkan keimanan dan memerintahkan untuk beriman. Dan Allah menakdirkan kekufuran, tapi Allah SWT menyatakan kepada kalian jangan kalian berbuat kufur. Sehingga jika di kalangan kalian ada yang berbuat kufur, berarti dia melanggar perintah Allah. Tetapi di luhul maqfooh sudah ada khabar al qadar dan Allah Maha tahu orang itu akan kufur. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan wa hadha qaul salqatiban maka mereka berkata masyaallahu kan wa ma lam, lam apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun w li oleh karena itu sepakat seluruh para fuqaha para ahli ahli dan pakar-pakar fitih ala an al Para pakar-pakar fikih berkata dengan sepakat Kalau seorang bersumpah Wallahi la af'alanna Kada wa kada insyaallah Kemudian dia menyelisihnya Dia tidak melanggar sumpah nah, Ini pembahasan fikih. Kalau ada yang bersumpah Demi Allah Aku akan melakukan perbuatan ini Kalau Allah kehendaki Insyaallah maka ketika dia tidak mengerjakan berarti tidak Allah takdirkan kan? Yahnas am lam Dia melanggar sumpahnya atau tidak melanggar sumpahnya? Dia tidak melanggar sumpahnya. Dia tidak melanggar sumpahnya karena tidak ditakdirkan oleh Allah dan dia berkata kalau ditakdirkan oleh Allah. Lah ya. Berbeda dengan orang yang berkata Wahdillah afalanna in ahaballah. Sungguh aku akan kerjakan kalau Allah sukai. Maka kalau perbuatan itu perbuatan sunnah, perbuatan yang wajib dia tidak kerjakan, maka dia melanggar sumpahnya. Kenapa? Karena itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh Allah swt. Ketika dia tidak berhasil, gagal, berarti dia dalam keadaan yahness. Abu Tiyahnas melanggar sumpahnya. Dia harus menebus sumpahnya yang dia langgar dengan puasa tiga hari. Khabar darah Azab muslimin yang saya hormati, karena dia menyatakan kalau Allah sukai dan jelas perbuatan yang dia ucapkan Allah sukai, sunnah atau wajib. Tetapi kalau dia menyatakan insya Allah, maka ketika dia berusaha dan gagal, dia tidak melanggar sumpah. Tidak perlu ditebus sumpahnya, tidak perlu. Kenapa? Karena dia sudah mengatakan Kalau Allah kehendaki Nyatanya tidak ditakdirkan Allah SWT, Dan saya gagal Itu tidak berhasil Pada ibn a'azakumullah Demikian para bukoha Sepakat masalah ini Membedakan antara cinta Atau kehendak Allah Secara mahabbah Atau kehendak Allah Dalam arti takdir Dibedakan Allah menakdirkan yang ini Belum tentu Allah mencintainya Allah tidak menakdirkan yang itu belum tentu Allah membencinya. Orang ini takdirkan kufur. Bukan berarti Allah suka kufur. Allah membenci. Li'ibadihi al-kufur. Dan yang tanah ditakdirkan iman. Allah cinta pada keimanan. Yang ini ditakdirkan tidak beriman. Bukan berarti Allah tidak suka keimanan. Suka dan Allah cinta keimanan. Karena Allah takdirkan demikian. Sehingga Allah wal hadar syait wa muhaqqatullah syai'un akhar yang namanya takdir itu satu masalah sedangkan kecintaan Allah masalah Hanib bin 'Azakum lakum Selanjutnya dikatakan oleh Dr. Abdul Al-Hanaf rahimahullah wal muhaqqiqun min ahli sunnati yaqulun dan mereka-mereka para penahqis para ulama dari kalangan ahli sunnah berkata al iradatu fi kitabillah naw'an bahawa yang namanya iradah Di dalam kitab Allah ada dua macam Kehendak Allah Di dalam Al-Quran disebutkan ada dua jenis Iradah padariyah Kauniyah Kalkiyah Yang pertama kehendak secara takdir Kehendak secara takdir Ini kehendak kauniyah Secara alam semesta ini terjadi Ini tidak terjadi Atau kalkiyah Penciptaan Allah ciptakan begini Allah ciptakan begitu itu sama. Iraaah kadaaryah. Ada yang kedua irada diniyah amriyah syariyah. Iraaah diniyah irada Allah fiti. Kehendak Allah dalam syariat agama ini. Kehendak Allah yang sifatnya amr wanehi. Kehendak Allah yang sifatnya perintah dan larangan. Allah menghendaki kamu salat maknanya diperintahkan sholat Allah menghendaki kamu puasa maknanya Allah memerintahkan kamu puasa sebaliknya Allah menghendaki kamu agar jangan minum khamr, agar jangan bermaksiat maknanya Allah melarang kamu untuk bermaksiat kadang disebut dalam Al-Quran dengan irodah juga kadang disebut dalam Al-Quran dengan kalimat yuridullah Allah berkehendak. Seperti Allah mengatakan kepada kalian-kalian. Jangan memberat-beratkan agama. Kerjakan kalau kamu mampu. Puasalah. Kalau kamu dalam keadaan sakit atau alaih tazari. Fa'iddatun min ayya min uhur. Maka tundalah puasanya di hari lain. Apa Allah katakan? Yuridu Allahu bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan buat kamu. Allah tidak menghendaki kesusahan buat kamu Karena apa ini? Khodariyah atau syariyah? Syariyah Ciri-cirinya seperti tadi Kalau syariyah Tidak mesti terjadi ya. Tapi kalau khodariyah Pasti-pasti pasti terjadi Allah menaktirkan sesuatu Pasti terjadi Masya'atkan Waman lam yasa Lam yakun Apa yang Allah kehendaki Terjadi Apa yang tidak Allah kehendaki Tidak akan terjadi Tetapi kalau irada syariyah Allah memerintahkan kalau Allah memerintahkan, ada yang taat, ada yang tidak taat. Kalau Allah melarang, ada yang taat, ada yang tidak taat. Allah menyatakan sholat, sholatlah kalian. Ada yang sholat, ada yang tidak mau sholat membangkang. Demikian pula masalah tadi. Hendaklah kamu ganti di hari lain. Jangan memberatkan dirimu. Allah menginginkan kemudahan buat kamu. Allah tidak menginginkan kesusahan. Dan sekarang pertanyaan. Apakah ada beberapa orang yang... Memberat-beratkan dirinya dalam berpuasa? Ada. Ada yang memberat-beratkan dirinya. Dia dalam keadaan safar. yang safar yang melelahkan Dalam keadaan di padang pasir. Di tengah padang pasir yang seperti lautan. Yang tidak ada tepinya. Dalam keadaan berpuasa. Dan dia terkapar di tengah gurun. Dan mengatakan dia dalam keadaan haus-haus. Dan dia ketika dikasih minum. Tidak saya puasa. Susah atau tidak susah? susah Berat atau tidak berat? Berat. Kita kembali pada ayat tadi. Katanya Allah menghendaki kemudahan. Kok nyatanya ada yang berat? Iya. Karena kehendak tadi, kehendak syariah. Allah bilang pada kalian. Jangan kalian puasa kalau dalam keadaan sabar. Kalau dalam keadaan sakit. Kalau dalam keadaan berat. Puasa di hari lain. Allah menghendaki kemudahan buat kamu. Tapi kamu tidak taat. Ya salah sendiri. dia tuh Karena Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menghendaki kamu kemudahan dengan syariat-syariatnya Tiba-tiba kamu melanggar Tiba-tiba kamu tidak mau tunduk Maka kamu akhirnya berat Demikian pula mereka-mereka Ahlul talal, ahlul bid'ah Yang memberat-beratkan Dalam beribadah Siapa yang nyuruh? Allah tidak menyuruh yang demikian Berarti mereka melanggar Perintah Allah, kalau mereka merasa berat Dia salah sendiri Innahadad dini Yusrun, agama Allah ini mudah. In dah terdini Yusrun, maka tidak ada seorang pun yang memberat beratkan dirinya kecuali dia pasti akan kalah di akhirnya. Walan Yusya terdina ilalabah, nah, sebagaimana diriwayatkan bahwasanya seorang yang memberat beratkan diri dalam beragama justru dia ujung-ujungnya akan kalah ya tidak konsekuen. Kami bedina a'uzukumullah kaum muslimin ya Dua iradah tadi tersebut dalam Al-Qur'an kedua-duanya. Kita lihat contoh-contoh. Wa hada ka awlihi. Iradah syar'iyah yang pertama adalah iradatullah, kehendak Allah yang berkaitan dengan syariat. Yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Yang mutazamina tun lil mahabbat iwarroba kerana Allah secara syar'i berkaitan dengan kecintaan Allah. Kalau iradatullah secara takdir tidak berkaitan dengan kecintaan pada Allah. Kadang-kadang Allah menakdirkan apa yang tidak Allah cintai. Kadang Allah kepada Huwataala tidak menakdirkan apa yang Allah cintai. Kalau Qadariya tidak berkaitan dengan kecintaan Allah SWT. Tapi kalau syariya, Kalau kehendak secara syar'i Adalah kehendak-kehendak Allah yang berkaitan dengan kecintaan Allah dan keredawannya. Wal qawniyya hilal masyiyah asyamil alijamil khawadid. Adapun kehendak secara takdir adalah kehendak yang berkaitan dengan seluruh kejadian di alam ini. Wa adaka qawlihi ta'ala, Man yuridillahu an yahdihhu yashrah sadrahu lilislam Disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat surah Al-An'am Man siapa yang Allah kehendaki an yashrah sadrahu lilislam Siapa yang Allah kehendaki untuk dilapangkan hatinya untuk menerima Islam, maka Allah akan jadikan hatinya lapang mudah menerima Islam. Wa man an yudhillahu dan siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, maka Allah akan jadikan hatinya sempit Doyikan harajan, sempit susah untuk menerima Islam, kaanna ma yas'adu bis samaa'. Seakan-akan dia naiklah kalimat inauzuqu billahi ayu iradaha bihi iradaha bihi hah syariah walqadariyah hah siapa yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah Allah lapangkan hatinya Allah bukakan hatinya Allah mudahkan untuk menerima Islam dan siapa yang Allah takdirkan untuk sesat maka Allah akan jadikan dia sempit siapa yang Allah kehendaki dengan kesesatan maka Allah akan jadikan hatinya sempit enggak bisa menerima Islam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 Sungguh enggak bermanfaat buat kalian nasihatku. Kalau aku ingin menasehati kalian. enggak bermanfaat nasihatku. Jika Allah menghendaki untuk menyesatkan kalian. Ayo irada. Ya, Ayo kehendak. Hah? Kehendak apa ini? Na'uqadariya. Ya'ani? Ya'ani? Kata Nuh alaihissalam Kalau Allah menghendaki kalian sesat Nasihatku ini tidak kepaki Nasihat ini tidak akan bisa masuk dalam hati kalian Kalau memang Allah menghendaki kalian sesat Ya ini Allah takdirkan kalian sesat Kalau Allah menakdirkan kalian sesat Maka nasihatku bagaimanapun juga tidak akan bisa Memberikan petunjuk pada kalian Mereka berkata Nuh alaihissalam Yang mendakwahi kaumnya siang dan malam yang mendawahi kaumnya dengan berbagai macam wa wajahron 950 tahun. Tetapi siapa yang beriman tidak lebih dari apa yang termuat di dalam perahunya. Muhammadina azza wa jalla. Kebenaran yang saya hormati. Demikian ucapan Nabi Muhammad SAW mengingatkan kalau memang Allah menghendaki kalian sesat, kalian kufur. Nasihatku ini tidak ada manfaatnya buat kalian. Wahyu Allah Taala, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Walakin Allah Ya'afalu Ma Yurid. Tadi Allah Subhanahu Wa Taala melakukan apa yang dikehendaki. Yang nih lima Yurid Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Kehendak apa ini? Kadariah atau syar'iyah? Kadariah. Dari mana kita tahu kadariah? Karena dikatakan. Walakin Allah Allah melakukan apa yang dikehendaki. Selalu dilakukan. Apa kehendak apa yang selalu terjadi? Yang selalu Allah kerjakan, Allah wujudkan. Kodariyah. Apa yang Allah kehendaki Allah takdirkan. Tetapi kalau syariah, apakah selalu Allah takdirkan? Tidak. Allah menghendaki kalian beriman. Tapi belum tentu. Allah takdirkan seluruhnya beriman. Mungkin yang ini beriman, yang ini tidak beriman. Yang ini percaya, yang ini tidak percaya. Tapi kalau sudah ada kalimat ya ke alu Allah maha melakukan apa yang dikenakinya. Yang dikenakinya pasti dilakukan. Jelaskah ya, jelas ia? Jelas tak dari ia. Dan begini pula ayat Allah swt. Yuridullahubikumul yusra, wala yuridubikumul gusur. Ini irada syar'iyyah. Qala Ibn Abdil Aziz, berkata Ibn Abdil Aziz, "Wa amma al-iradah diniyah asy-syar'iyyah, adapun kehendak Allah secara syar'i, kehendak Allah secara syariat." Allah katakan "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usr." Allah menghendaki kemudahan buat kalian. Allah tidak menghendaki kesusahan. Dengan syariat ini Ternyata sebagian kalian ada yang memberat-beratkan dirinya. Ya salah sendiri. Allah perintahkan untuk mengerjakan apa yang kalian mampu. Jangan memaksa-masakan diri. Ternyata kalian memberat-beratkan diri. Ya. Demikian pula ya Allah. Yuridullahu liubayyin lakum wa yahdiakum sunanan min qamlikum. Wa yatuba alaikum wa allahu alimun hakim. Yuridullahu liubayyin lakum. Allah menghendaki untuk menjelaskan kepada kalian dan memberikan hidayah kepada kalian, memberikan bimbingan petunjuk kepada sunnah Nabi Namin kablikum kepada sunnah-sunnah orang-orang yang sebelum kalian. Wa yasubahalaykum dan Allah menginginkan agar Allah mengampuni kalian. Wallahu alimun hakim, Allah alimun hakim, maha mengetahui lagi maha memiliki hikmah. Baik syar'iah atau kadariah kalau dikatakan syar'iah karena disebutkan di sini syar'iah baik apa ciri-cirinya kalau ini adalah kehendak Allah secara syar'i baik kita lihat apakah mesti terjadi tidak Allah menghendaki agar jelas buat kalian perkara ini tapi ada yang tidak mau diberi penjelasan satu Allah menginginkan dengan mengutus Rasul Dengan menurunkan kitab Allah menghendaki agar membimbing kalian Kedalam jalan-jalan orang-orang terdahulu Dari kaum muslimin, kaum mu'mini Terjadi atau tidak terjadi? Pada sebagian orang terjadi, pada sebagian orang tidak terjadi Kenapa demikian? Karena Allah menghendaki agar kalian terbimbing Allah ingin membimbing kalian Tapi kalian tidak mau Berarti syariat ini. syariat. Ketika diturunkan Al-Quran diutus Rasulullah Dan Rasulullah mengajak mereka kaum muslimin, bahkan bukan mengajak muslimin Mengajak manusia seluruhnya la ilaha Apa yang Allah kehendaki Dengan menurunkan Rasul Apa yang Allah kehendaki Dengan menurunkan Al-Quran Apa yang Allah kehendaki dengan itu semua Yuridu ayahdiyakumi Allah ingin agar membimbing kalian Memberikan petunjuk pada kalian Ternyata sebagian kalian Tidak mau Sebagian kalian menolak Sebagian kalian tidak mau mendengarkan ucapan Rasul Tidak mau mendengarkan Al-Quran Tidak mau dibimbing dengan ayat-ayat Allah SWT Maka dia sesat Allah ingin memberi petunjuk Tapi nyatanya ada yang sesat Ia Allah ingin memberikan petunjuk Dengan diturunkannya Al-Quran Dan diutusnya Rasul Tapi orang ini tidak mau Salah dia sendiri Ini syariat Demikian pula Dengan kalimat wa Allah menghendaki Agar kalian terpimpin ke jalan yang lurus Dan kemudian Allah ampuni kalian Kenyataannya Orang yang tidak taat Tidak mau ikut pimpinan Tetap dalam kesyirikannya Lanya berallahu la'u Allah tidak akan mengampuni mereka. Iwat intestagfir lahum sadiina maroh. Walaupun kalian memintakan ampun untuk mereka 70 kali la yazoorallahulahum, Allah tidak akan mengampuni mereka. Katanya Allah berkehendak untuk mengampuni kalian. Tuk oh, ada yang tidak diampuni? Iya. Menghendaki secara syari Dengan kalian mengikuti Al-Quran Dengan kalian mengikuti bimbingan Rasul Allah akan maafkan kesalahan-kesalahan kalian Dosa-dosa kalian akan dimasukkan dalam jannah. Tapi kalian tidak mau Ini juga syari ini. Juga ayat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat an Nisa Yang ke-27 <Sess> Wallahu yuridu An yatubah alaikum Wahyuudul ladzina yatabgona shahwahat antamilumayla ngadzima. Allah menghendaki. Agar mengampuni kalian. Wahyuudul ladzina yatabgona shahwahat antamilumayla ngadzima. Sedangkan mereka-mereka yang mengikuti syahwat-syahwatnya, inginnya tetap menyimpang. Padahal diperingatkan agar Allah ampuni kalian. Ini juga syarah. Kalau kalian taat, dapat kalian. Taubat dari Allah, ampunan dari Allah SWT wa taala. Yatuba alaikum. Tapi kalau kalian tidak mengikutinya, tidak mentaatinya, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Walaupun Allah menghendaki, Allah menghendaki kalian seluruhnya beriman dan Allah menghendaki kalian seluruhnya mengikuti Rasul dan Allah menghendaki agar mengampuni kalian seluruhnya. Tapi ternyata sebagian kalian tidak mau. Kulunnasi yadkhulunal jannah illa man abah. Seluruh manusia akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Sahabat bertanya ya Rasulullah, apakah ada orang yang enggak mau surga? Dijawab, man ata'ani dakhala jannah wa man ata'ani faqad aba. Iya, siapa yang mengikuti aku, taat kepadaku, maka dia masuk surga. Wa man dan siapa yang menentang aku bermaksiat kepadamu faqad aba berarti dia menolak untuk masuk surga. Padahal Allah menghendaki agar kalian diampuni dosa-dosanya, agar kalian bisa mendapatkan jannah. Allah ingin agar kalian selamat semua. Tetapi ada yang aba, ada yang menolak, ada yang enggak mau. Dia yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. dan juga disebutkan dalam ayat Al-Qur'an Yuridullahu an yukhafifahankum Wa huliqal insanu do'aifah Yuridullahu an yukhafifahankum Allah menginginkan untuk meringankan bagi kalian Wa huliqal insanu do'aifah Dan memang manusia diciptakan dalam keadaan lemah Panamilina azakumullah itu juga sama dengan yang di atas Yuridubikumul <tuk mencari ke tempat anda> yusrah Yuridu an yukhafif alaikum. Allah menghendaki untuk meringankan kalian. Ya, yani dengan syariat ini. Kalau kalian ikuti syariat, kalian mendapatkan keringanan. Tapi kalau kalian tidak mengikuti syariat, justru kalian akan memberat-beratkan diri diri kalian sendiri. Dan juga ayat Allah SWT. Ma yuridu Allahul yaj'ala alaikum min haraj. Walakin yuridu Walakin yuridul tahhiratum walitim manamatuhu عليكم Allah tidak menghendaki untuk menjadikan kalian keberatan haraj kesusahan. Ma yuridulahulillahajalla عليكم من haraj Allah tidak menghendaki keberatan buat kalian. Walakin yurid liutahhiratum tapi Allah ingin membersihkan kalian, mensucikan kalian barang siapa yang terkena hadas kecil hendaklah berwudu. barang siapa yang kena hadas besar hendaklah mandi barang siapa tidak mendapatkan air hendaklah tayammum barang siapa yang begini hendaklah begitu diatur untuk apa? bukan untuk memberatkan kalian walakin liutahirakum tetapi untuk membersihkan kalian ini taharah hissiah taharah hissiah bisa pula bermakna taharah batiniah. Ya. Bagaimana taharah batiniah? Ya? Allah perintahkan kalian salat supaya bersih dosa-dosa kalian. Allah perintahkan kalian beribadah agar bersih dosa-dosa kalian, agar bersih hati kalian. Allah perintah kalian untuk beribadah, beribadah, beribadah, beribadah itu bukan untuk memberatkan kalian. Ma yuridullahu Liyajal 'alaykum min haraj. Allah tidak menginginkan keberatan untuk kalian, walakin liutahirakum, tetapi untuk membersihkan kalian, membersihkan dari dosa-dosa. Dari salat ke salat ada dosa yang dihapus. Dari Jumat ke Jumat ada dosa yang dihapus. Dari Ramadan ke Ramadan yang berikutnya ada dosa-dosa yang dihapus. Masyaallah. Berarti liutahirakum, Allah perintahkan itu semua bukan untuk nyiksa kalian. Bukan untuk memberatkan kalian. Tetapi untuk membersihkan kalian dari dosa-dosa. Dan membersihkan kalian dari najis-najis. Diperintahkan untuk toharah. Untuk wudu, Untuk mandi. Untuk bersihkan najis. Agar kalian bersih. Diperintahkan beribadah-beribadah. Agar hati kalian bersih. Taha. Ma anzalna alaikal al qur'ana litashqa. Kata Allah. Taha. Ma anzalna alai kal Quran Quran ini diturunkan kepadamu bukan agar kamu sengsara, bukan agar kamu syaqi bukan agar kamu berat, tetapi untuk menjadikan kamu justru bersih lahir dan batinnya bersih hisyian wa ma'nauiyan. Waqalah dan disebutkan pula dalam Al Quran ayat Allah SWT. Inna ma yurid Allah ankum al rizzahal al bayt, wiyutahhirakum tathhirah. Inna ma yurid Allah ankum al rizzahal al bayt. Rasulun Allah menghendaki, Allah menginginkan agar membersihkan, agar membersihkan dari kalian kejelekan-kejelekan, wahai ahlul bayt. Diperintahkan ahli al-bait dengan perintah-perintah khusus yang lebih berat daripada yang lainnya. Tetapi itu bukan untuk menyiksa, bukan untuk menyakiti, bukan untuk apapun yang jelek, tetapi untuk menghilangkan rasa ahli al-bait. Wabillahi ala azza wa disebutkan oleh Allah <-tuh> ya nisa' an nabi lestunna kahadin min al nisa' wahai istri-istri nabi Kalian tidak sama dengan perempuan-perempuan lain. Tidak sama. Lebih istimewa. Lebih mulia. Maka diperintahkan dengan perintah-perintah khusus. Untuk membersihkan mereka. Lebih daripada yang lain. Maka Allah katakan. Semuanya Allah menghendaki untuk membersihkan. Dari kalian kejelekan-kejelekan wahai ahli bayi wa yutahhirakum tathhira wa li-an tubaththirakum sabirsih birsihin wa hadhihi al-iradah hiya al-madhkura fi mithli qawli liman ya'malu al-qabaih hadha yaf'alu ma yuridu maka iradah yang seperti ini adalah seperti apa yang diucapkan oleh manusia liman ya'malu al-qabaih apa yang diucapkan oleh manusia kepada orang-orang yang melakukan bejelekan-bejelekan dikatakan, haza ya f'alum ayuridu Allah, malah ayuridu Allah. Orang ini mengerjakan apa yang tidak Allah inginkan, mengerjakan apa yang tidak Allah kehendaki. Kehendak apa? Syariat. Kehendak syariat. Sebab kalau kehendak takdir semua yang terjadi dikehendaki. Kalau kehendak takdir semua yang dikehendaki terjadi. Dan semua yang terjadi atas kehendak Allah SWT Sehingga kalau ada orang yang mengatakan Kamu kenapa mengerjakan apa yang tidak Allah inginkan Kamu kenapa mengerjakan apa yang tidak Allah inginkan Secara syari'. Allah tidak ingin kamu begitu. Allah ingin kamu menjadi orang yang saleh. Allah ingin agar kamu sholat dengan baik, agar kamu berpuasa dengan baik, agar kamu beramal dengan amalan yang saleh, agar kamu begini, agar kamu begitu berakhlak yang tinggi, berakhlak yang luhur. Kamu jangan menjadi orang yang demikian, demikian, demikian, demikian. Allah enggak menghendaki kamu begitu. Ini kehendak kehendak syariah, kehendak kehendak syariat. Maka farq beina Bedakan antara keduanya. Sehingga kita tidak bingung. Wa amal iradatul kauniyah fahyil iradatul makkura fi qaulil muslimin. Adapun kehendak Allah secara takdir itu adalah yang biasa diucap oleh kaum muslimin ketika terjadi sesuatu. MashaAllahu kanwa manlam ya syaklam ya kun. Ketika terjadi sesuatu yang di luar rencana. Ketika kita merencanakan sesuatu kebaikan, membangun sesuatu tiba tiba terjadi gempa runtuh semua. Okay. Apa kata mereka biasanya kaum muslimin? Qadarallahu ma syaa fa'al. Masyaallah kan. Apa yang belum ia lakukan. Apa yang Allah kadangkah pasti terjadi? Okay. Ini kehendak secara takdir. Apa yang Allah kadangkah pasti terjadi? Kita sudah berupaya, kita sudah menginginkan, ternyata terjadi begini. Maka ini yang takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay. Wal farqu sabit bain iradatul dan perbedaan antara keduanya sangat jelas. Bain iradatul murid an yaf'al wa bain min ghairihi an yaf'al. Apa perbedaan yang sangat mencolok sangat jelas. Kehendak yang pertama, kehendak bagi yang menghendakinya. Ini yani kehendak Allah sendiri untuk Allah lakukan. Itu takdir. Kehendak Allah untuk Allah lakukan Tetapi yang kedua Kehendak Allah agar kalian perbuat. Saya ulangi Yang pertama Kehendak syarat takdir Kehendak Allah yang akan Allah lakukan takdir. Kalau kehendak yang syari Kehendak Allah agar kalian melakukan Kalau Allah yang melakukan Pasti bisa, pasti terjadi Ya kan tapi kalau kehendak Allah agar kalian melakukan, maka manusia ada yang taat, ada yang tidak taat, ada yang bisa, ada yang tidak bisa, ada yang mampu, ada yang tidak mampu, mampu, ada yang taat, ada yang menolak, ada yang bermaksiat, sehingga yang kedua ini syariah. Dalam bahasa Arab disebutkan, yang pertama iradatul murid an yasaal kehendak Allah yang akan Allah kerjakan, itu takdir. Sedangkan yang kedua Carai kehendak Allah agar kalian kerjakan. Beribadahlah, shalatlah. Ia menginginkan agar kalian begini, menginginkan agar kalian begitu, menghendaki agar kalian begini. Faidah <tuh> al fa'il an ya fa'al be'lan fahadil iradah mu'allak be'faylihi. Maka kalau al fa'il yang melakukannya menghendaki sesuatu, fa'il Maka ini kehendak yang berkaitan dengan apa yang dikerjakannya, takdir. Wa ida aladamin gairih, tapi kalau Allah menghendaki agar yang lain makhluknya mengerjakan, maka ini tergantung kemampuan si makhluk dan tergantung dalam keadaan apakah dia taat atau maksiat wakilan nauaini ma'qulun linnas dan dua-duanya dipahami oleh manusia. Dua-duanya merupakan kehendak yang dipahami oleh bahasa manapun, bukan hanya bahasa Arab. Bahasa Indonesia sekalipun dipahami. Iya kan? Ada orang yang mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, Bapak ini ingin agar kamu itu lulus. Kenapa kamu sering bolos?" Lihat, sekarang apa di syariah atau kadarnya? Nampu dari yang akan mampu, tidak akan bisa Tetapi yang dimaksud Dua iradah tadi secara makhluk Bahawa kalau bapaknya mengatakan Saya akan pergi Ya tergantung dia, dia mau pergi ya pergi Tapi kalau dia mengatakan Wah anak aku, aku ingin kamu itu berhasil Aku ingin kamu itu jadi alim Belajar yang baik Ini jenis yang kedua Tapi yang pertama Bapaknya bilang saya mau begini Saya mau begitu, ya terserah anda Mau apapun kan begitu perbenaran azza wajalla tetapi bedanya kalau makhluk tidak mampu tidak mesti mampu bapaknya mengatakan saya akan begini ternyata tidak mampu ya gagal tapi kalau Allah yang mengatakan aku akan berbuat begini aku ingin begini aku ingin begitu pasti pasti pasti berhasil karena Allah ala kulli syai'in qadir dan Allah mengatakan fa'alun lima yurid Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya fa'alun maknanya maha melakukan apa yang dikehendaki itu perbedaannya tetapi kita menyatakan pada manusia tadi untuk menyatakan bahawa dua jenis irodah itu dipaham dalam bahasa apapun irodah si pelakunya atau irodah si pembicara untuk orang lain saya akan begini saya ingin begini, saya ingin begitu dan saya ingin kamu begini wahai ya anak, bisa terjadi dua jenis irodah wa kira an naw'aini maka kedua-duanya ma'qul bisa dipaham dengan akal terjadi di masyarakat wal amru yusallzimul iradatan athaniyatun al awal wallahu ta'ala idza amara al 'ibad bi amrin faqad yuridu i'alata al ma'muri 'ala ma amara bihi wa la yuridu dhalik wa in kana muridan minhu fi'luhu dal al amru dan yang namanya perintah dari Allah atau urusan-urusan syariat. Tentunya konsekuensinya kehendak Allah secara syar'i, Bukan kehendak Allah secara takdir. Karena itu adalah irada syari'i. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang menghendaki secara takdir. Orang ini berhasil mengikuti irada syari'i. Kadang pula Allah menakdirkan orang ini tidak berhasil. Tidak bisa mengikuti iradah syariah Ini yang terkandung dalam ayat tadi. Man yuridillahu an yubah, man yuridillahu siapa yang Allah kehendaki, al yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kehendaki, dia bisa mengikuti syariat, maka Allah akan bukakan hatinya. Allah lapangkan hatinya, Allah mudahkan dia untuk menerima Islam. Tetapi sebaliknya Wa may an yudhillahum, dan siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan maka niscaya ya orang itu akan jadikan oleh Allah hatinya sempit susah untuk menerima syariat. Dan Allah pada huwatanya menghendaki ini, menghendaki itu karena hikmahnya, enggak lepas dari keadilannya, enggak lepas dari sifat hikmahnya. Maka Allah Maha Adil, Maha Hakim. Wadawiqu هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى. Haluah mustazim لارادتيه أعلاه. Maka perwujudan yang demikian, mema yubayin fasl nizah, akan menjelaskan fasl nizah. Penyelesaian pertikaian. Tadi juga pertikaian sengit antara mereka-mereka. Seperti Mu'tazila, Majaria dengan mereka-mereka sejenis Jevria. Mereka yang satu menganggap bahwa iroda itu hanya iroda syariah saja, enggak ada takdir. Katanya uh, Mu'tazila yang namanya Allah kenak, Allah kenak, Allah kenak itu semuanya syariah. Kita yang melakukannya. Kalau kita mau kita bisa, kalau kita enggak mau kita enggak bisa. Kalau kita jalani kita dapat, kalau kita enggak jalani kita enggak dapat. Hanya itu kata mereka. Tidak ada takdir-takdiran. A'udzubillah min syaitan roji. A'udzubillah min abbalal. Sesak dia. Melupakan takdir sama sekali dan tidak percaya pada takdir. Sebaliknya Jabriyah menganggap semua kehendak adalah kehendak-kehendak takdir semua. Tidak ada yang syariah. Yang tadi mengatakan tak, kehendak itu kehendak syar'i semua. Yang ini menyatakan kehendak-kehendak takdir semua. Pokoknya semua ditakdirkan oleh Allah SWT. Maka maknanya Allah menginginkan kamu salat, Allah menakdirkan kamu salat. Sehingga yang tidak takdirkan tidak salah. Yang mengerjakan pun tidak terlalu dipuji, karena dia memang ditakdirkan begitu. Dua-duanya sesat. Awwadullahi min dalalain. Wa ainalusunnah al-haqu biin dalalain. Kebenaran di antara dua kesesatan. Kebenaran di tengah-tengah di antara dua kesesatan tadi. Bahawa wahai mu'tazilah wahai jabriyah ketahuilah bahwa iradah iradatan yang namanya kata itu dua macam ada iradah syar'iyah ada iradah qadariyah pahamlah ذلك tanjum min dhalaltain yang demikian kalian akan selamat dari dua kesesatan ini yang disebut fashl al-nizaa' fashl al-nizaa' penyelesaian pertikaian dalam urusan Allah Alhuwa mustazimun li'radati amla. Apakah itu termasuk konsekuensi kehendak Allah atau tidak? Akan selesai dengan pemahaman yang tadi. Wahyu Subhanahu wa Taala amar alqalq ala al rusul. Sekarang apa yang Allah perintahkan semua dalam Quran dan Sunnah adalah syariat Allah. Jelas itu perintah-perintah Allah Subhanahu wa Taala agar kita mengerjakannya. Bahwa Subhanahu Amar Al Khalaq Alal Sunan Rasuluh Allah memerintahkan makhluk-makhluknya melalui lisan para Rasul Alaihimus Salaam bimayinfauhum wanahahum amma yaduruhum Allah perintahkan apa yang bermanfaat buat mereka dan Allah larang apa yang membuat kejelekan buat mereka walakin man arada an yagluk fi'lahu tetapi di antara manusia ada yang ingin mengerjakan apa yang diingininya, ada yang mau mengikuti kehendak Allah swt. Pa arada suruhanu an yaghluq dalik al-fah, maka Allah menghendaki terjadinya pelanggaran dan terjadinya ketakutan. Allah menghendaki terjadinya orang-orang mukmin yang beriman dan Allah kehendaki pula terjadinya orang-orang yang kufur dan mengingkar wa bainahum man lam yurid an yakhluq fi'lahu fihah thulqihi subhanahu wa ta'ala li af'al al'ibad wa ghayriha min al-makhluqat ghayr jihati amrihi maka sisi kehendak Allah dalam penciptaan ini berbeda dengan sisi kehendak Allah dalam pensyariatan kalau dalam persyaratan Allah sebutkan, Hendaklah kamu begini, kerjakan yang baik-baik. Hendaklah kamu begini, hindari yang jelek-jelek. Jangan kamu melakukan yang ini, Hendaklah kamu begitu. Agar begini, Allah menginginkan kamu selamat. Allah menginginkan kamu agar mendapatkan jana, mendapatkan ampunan, mendapatkan pembimbingan, petunjuk, mendapatkan bahagiaan, bidarain, mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ini kehatungkah hendak. Tetapi kemudian ada orang yang begini, ada orang yang begitu, Allah berkehendak pula agar Allah menciptakan satu kejadian orang taat satu kejadian orang tidak taat. Fa nabidda azakumullah itu pun kehendak tapi ini kehendak qadariyah. Wa hadhihi jiha Sisi ini bukan sisi yang itu. Kehendak yang ini bukan kehendak yang tadi. Wallahu taala a'lam. Nasab tawfiq Subhanakallah walhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asykuruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.